3, 2, 1, kjør! Velkommen. Takk. Sånn. Nå vi liksom der. Jeg tror, jeg tror lyden er grei nok, tror du ikke? Jeg. Så jeg kan ta med disse her... Lyden vil anta... Anta? Anta? Uh, ja, anta okay. kan ta med øreklokken, ja. Jeg gjør det. Bravo. Takk. Sånn. Veldig svekt. Jeg får ikke feedback. Det bråker sikkert en del når vi gjør sånn. Ok. Let it be, holdt jeg for å si. Yes. So, so snus. Gjør det, du. Gamle ørn. Ja. Velkommen. Tak jeg hører jo en del på, på uh, podcaster På oss? Ikke på oss. <laughs> jeg, jeg, jeg hører en gang igjennom for å ja. luke ut uh, rusk og, og så ja. jeg er jeg ferdig. Nå skal jeg legge fra en klikkepen. Det er jo en god idé. Kjempebra. Ok, så hører jeg på noen ting okay. og andre programmer, og så hvis det hadde gått lang tid imellom jeg har hørt uh, på en utgiver, mm. så tenker jeg, åja, oh, kanskje jeg skal se på den, så har det kanskje kommet nye episoder. Ja. <laughs> kanskje det er en som tänker det samme om denne rettepåretaket det, uh, det er jo mer et sløve et jævla sløve, ja. men jeg, jeg setter jo pris på at du din opptatte galning ja, til ja. deg tid til å faktisk komme og måtte, uh, slå en part ja. du er jo mer opptatt enn uh, mange andre opptatt mennesker ja, ja men jeg gjør det jeg kan jeg, for å ikke gå gal ja. det er det det heter nå det, det nye er å gå gal nei, veldig, ja. veldig hyggelig, du til mm. deg tid ja, vi skal, ja. skal, vi, skal vi gi et løft om å ta sammen, eller? nei Nei, det skal vi ikke. Da får vi se oss en gjeng videre, så da skal vi gå den morgen til neste episode. Det kan hende ikke der. Nei, kanskje det er to der. Kanskje det er bare to dager. Det er noe, det er nok ikke. Nei, vi kan love at det ikke er to dager. Det kan vi faktisk sinere på her nå. Vi hadde banen. jo, det er jo nok et opptak som har gått in og blitt slettet igjen. Vi tog opp en rakke, skjønner du, før, før nå snakket jeg direkte til lytteren. Ja, det fikk jeg med meg. Ja, at vi tok opp noe før du dro til Balkan. Og <laughs> eh, der ble det snakket om at du skulle ha lesebrev og sånne ting, og du gjorde jo den jobben. Jeg gjorde den jobben. Jeg eh, har faktisk da, da fått, litt, uh, fått litt på at... Uh, det var litt for mye å gå, ja? Nei, nei jeg, har fått, jeg har fått ganske god respons. Ja. Fått litt tilbakemelding på at de savnede siste, for jeg avslutter med at det ikke er meg til. Altså. Så her var faktisk i talende stund uh, ligger det et orddokument, åbent på komputeren, som ikke har gjort noe med. Hva du snakker om? ett läsbrev nummer 3. Åh oh, ja, det är något som manglar. Ja, jag har inte läst något. <laughs> vad behagar på allsång? Nej, jag har inte. Jag har läst lite av det. Altså... min tidigare vän på Ja, det. Nej, jag så du är inte glad att läsa. Men jag fick vara med på tur då. Da... Det var lite så. Sånn. Du er ikke glad att skriva, inte glad att läsa. Det er riktigt. Ja. ja. Det är riktigt. Så nej då, så då att de folk flesta har ju fått det i upptagning på SNS när hade det. Men de som inte har läst, vad var väl en tur in på godnyheter.no och så finner läsbrev 1 Nei, i kort og trekk så skal jeg på ferie mutt alene. Droe i Jugo til Zagreb, eller til, til Kroatia, for så vet nå nå nå Kroatia. Det du sent nå vinddistrikt eller? <laughs> ja, jeg var faktisk inn i vinfarmer blant annet. Ja, brennevinsvarm, tenkte jeg det kanskje har vært. Uh, nei, ja, uh, nei, egentlig ikke. Nei. Ja. En, en, altså vanlig vin. Vanlig vin. Ja, druer. Drue. Men uh, de har jo plomme der, veldig kjent uh, slivovitz. Ehm um, Kjent der, i hvert fall. Uh, ja, kjent for folk med verterau, egentlig. Mm -hmm. Det er jo et uh, et uh, ille vann fra helvete. Ja. Etter og slett. Uh, jeg, jeg er jo glad i det, men jeg har jo på sett og vis blokt opp med det i, i bro, at det må jeg <laughs> si. Men nei, det var til godt. Var... Jeg hadde jo en, uh, første halvdelen reiste til det som heter slavonske Brod som du helt sikkert kjenner Ja, der, det er det du har lest litt om det. Ja. Det er jo altså 20 mil øst for Zagreb. Fløyen etter Zagreb. Eh, den satte meg på en buss. Ja, og sånn gikk det å finne bussen. Eh, da hadde du ikke bestilt bussbillett på forhånd? Nei, det, men det gikk faktisk overrasket en skreit, og jeg ramlet jo da flyplassen der med, med koffert, og, og sånn i mann og veske. Hva tok du med deg i gave til det du skulle møte? Ja, det, det er litt pinlig faktisk. Det er litt rart du spør, det virker nesten litt til men... Eh, Jag fick ju väldigt mycket ting av dig sånn, sånn som er som är väldigt gött för mig att ha då. Ja. Eh. Men ting av dig när du luktade igen då att skulle... det var en enenvägs eh, transaktion här? Nej då, det var det var tvåvägs, men jag såg inte fram att skulle få Jag fick ju ting av dig som är a ah, toll reglegrønne ikke kan nevner kanskje nevne så så men jeg fikk veldig altså, veldig deler liksom. Jeg fikk små barn ja til, til fingrer. Ja, fingrarna jeg fikk små beider til ha i hagen. Å oh, ja. Ja, bitte små. Unkel um, opp. Ja, beider, nei men jeg fikk jo. Fick du ut narkotika? Nej, jag fick jag narkotika. Kanske har blivit nej No, sen du med upp på på vidan här igen. Men för enten så är det eh en sexslave, en kroatisk sekslave, det måste ju vara Ja, nej, det hade det hade något att ta sig faktiskt. Men tog du med? Hả? Nej, du du fick det. Nej, nej, jag fick inte det, nej nej. Nej. Nej, du och inte ha med i alla fall. Nej. Då då kanske en disponibel där nere, det vi jeg... du med upp på igen. <laughs> men i alla fall så det, jeg skulle bare kjøpe meg ting, liksom, sånn på sparket, og tenkte at hvorfor skal man med et annet skole? Du som vanlige folk og kjøper reisegaver på Gardermoen når man har landet akte i? Det jeg har ikke vært faktisk, jeg kjøpt... Uh, Der nede? Nei, jeg, jeg, jeg er på Kevig. Jeg er på Kevig ja. uh, som jeg skjønner at det blir på en sett og vis det samme, men ikke. Mm. Det ikke. Du føler ikke at du labbe, har jo vært på, kan du nevne for eksempel i Washington, flyplassen i Bangkok. Det er jo et hemmelig solide flyplass. Mm -hmm. Kevig er så solid. Nej det er, det er så... Du kan ikke gå deg vild på kjævig, liksom, med mindre du er blind, dum og døv og lamme. Ja, å, du si om de blinde, døve, dum og lamme, eller noe som Paralympics er... Jeg vil anta at det skjer noe der nå. I Paralympics? Ja. Nei, jeg så, så du det var en cyklist uh, i Paralympics, som hadde, hadde kant da. Nei. Ikke om han død eller annet gjort noe. Jeg tenkte, hvis du sykler... Det var liksom, i... Nei, jeg ser jo bare for meg at... Uh, han gick hem sig ett ganska är jävla farter och så fart och så satte han för ju det där tant och så på tryn och så han gick hem till att så sig moden alltså bara på nasen. Han cyklade på den där sån tillpassad cykel där Men det, det var ju trist. Ja. Nej i alla fall så så rätt änt där det dop man köpte. Du ser det va? Ser vad det köpte? Är det bli näst lite varm. <laughs> ja. Du max glad. Jag köpte inte bra det. Ja, gjorde. <laughs> ja. <laughs> Ja, tänker det är ju det, det är ju det som är lite västerländna i alla fall med hela Norge. Eh, verklig demokrati eller sånt någonting. Mm. Ligger väldigt gott, men man melde klarar jag dig lite. Det går ganska bra. Den som har lagt du mig lagde dig då? Ja. Och producerat av Mondelēz, som är ett sånt är det belgisk firma tror jag, eller Schweiz. Belgien kan choklad. Ja. Det är det, den som Schweiz eller Belgien, Nestlé och några grejer som håller till där har, har tagit över det där så bra. Ja typ belgisk lite choklad. Jävlar dåligt vals, skönna då. fort dig. Det ja. gav jag gladen till dig så sjönteg det. var det liksom grejt och å... tänkte inte på det helt fram till det, til det. det, det som, ja, gav till dig det på mm dig och sparksa det. Mhm. Och så och så liksom åh, så blev jag helt vildelse som ni trodde att det nog kom rigge Tommy fra Norge här och hade med kanske sin bil eller kanske ferios ja. eller Ja. Men där var det då två. Ikke bare en, men to melksoglader. Mm -hmm. En til hver. En til hver. Uh, passer jo enda dårlig at hun, uh, Bertha, som er buddhi, var jo på slankes, så ja. hun kan jo ikke spise dritten. Så dette, det var jo... Så de kan slanke Det er ikke så dårlig til... Jeg trodde liksom, det var, <laughs> hva som kaller det da? Standardmodusen der nede, var slankekul da. Så... <laughs> <laughs> nei, nei, nei, nei. De, de, de lever greit, jeg får så vidt, sånn sett. Men uh, jeg, blir, jeg blir veldig overrasket når jeg ser... Det var, ikke, jeg var noe, det var ikke noe strandferie jeg var på, men... men uh... Så et par folk i barokroppet, og så litt, litt nakkehud og litt sånn diverse. Denne. Og det er med, med balkan og, og dette her, det er området der nede, som gir en jævla god grobund for vorte. Ja, ok. Det er god ja, vorte-terreng. Den er der. Ja, det må det være, for det er ikke sett på magen. Han er innfyrende, så jeg tror det har kommet en fyr under ryggen på han, så var det bare i vorte. Enorm, sånn. Ufte. Ja, det er da. Fytti helt. <gry> Smakte du på den? Nei. <gry> <gry> du kan ikke se på sånne ting en gang uten å få men i alle fall så var jeg var der i slavneskebråd i ja, fredag, lørdag, søndag, mandagsmorgen. Hva fikk du til gav på din reise sjokoladedonasjonen din? Hva... Jeg fikk uh, en slags vann. Et slags vann, ja. ja. Så det var jo, lista ble lagt høyt så. mot ja. kjøkkenet du hentet. <laughs> ja, nei! Det hadde vel stått der, godi, Trond. Ja. ja. <laughs> Bedre det, da. Ja, uh, men det er jo veldig godt. Temperert vann. Temperert vann. Um, reiste så mandagsmorgen til Sagerb hustet rundt i saken, stod og kostet meg, slapp av, gjorde akkurat som jeg ville. Heiste hjem torsdagsmorgen. Ja. I kort trekk. Jeg må jo, jeg kan jo forstå, jeg har jo skrevet om dette her også da, uh, vi var oss foreldrene, hos meg bor, så er jo da, et eller annet slekning av meg, som jeg, jeg, jeg ikke får helt med meg, jeg er ikke så, drev ned i språket, så mor er min søster, min mor, eller en nabo, eller noen som jobber sammen med et eller annet menneske. det vet jeg ikke helt. Mm -hmm. Men i alle fall så, er min familie, og så har vi jo bes Och de var ju att tippa till var ont 2 300 år. Kan det ja, Det kan det gott. Och och morihus gick ju som ett sjuital. Ja. Eh förfärlig men ni lagade middag till oss og hele super, så helt super jävla god. Så alltså inte kroatiskt i i hållning Akkurat. Inte Men kanske det av de bättre sjuitalen. Ja, riktigt. Inne i sin med slags kursiv. Ja. Men ja, faktiskt. Samtidigt är lite fetstegt kanske. Ja. <laughs> Men, de hjelper på med scout og... Og en kjole ifra helvete. Jeg tror det var flere folk under den, under den kjolen. <laughs> Men jeg, hun heter da, jeg husker, Maria, tror jeg. Vet I alle fall så har de laget et fortreffelig måltid. Det er veldig mye krydder og mader. De spiste jo de fleipa HB. De sa det var hund da, mm -hmm. med jord. Jeg velger å tro at de tøysa. Smakte svin. Så ut som svin. Krydder av kjødd. Noen poteskjeve som kuttet opp og stekt sammen med noen diesel eller et eller annet, stert som faen, så kom de da, de hentet en paprika, en stykke paprika på en 20-20 cm, og så satte de jo alle rundt bordet og lo, liksom. så skjønte jeg jo tegningen til at dette er jo noen hedens greier. Så tenkte jeg, åja, oh så, så du ikke tror at det er pysete premak som kommer fra Norda, ja, ja, ok. Riktig. Som bare lever på, på, på i fremferdstaten, og, ja. Bare smaltigvis. Og merker du mm. Eh så där, då ska jag få mig visa det. Mm. Så hur delt upp den sockeln? <laughs> <laughs> Nej, i, i solide solida på en ja, god 4-5 cm. Mm. -hmm. Så tänkte jag ja, väl. Och tog utförlingar på stagarna och och tog båda halvor då. Ja. Först så kände men i satan kände och mm. omedelbart då. Men för jag raka och tänkte då men jag tänkte okej, okay, nu ska jag bara kvitta mig med dritten så. Ja, Fan, <laughs> ja. den här är ju gammal. Jag kunde inte ha. Nej, så hej win resten då. Ja. Og begynte å tygge da. Og der eh, så tenkte jeg bare i meg selv at det, men i jævlen, nå ryger jeg. Nå, nå er jeg ferdig. Fordi at jeg, jeg følte, jeg tenkte at nå har jeg, jeg lut. Trodde jeg trodde faktisk jeg har drukket. For jeg kjente det som jeg begynte å etse opp innvendig. Umiddelbart, det som skjedde, det var egentlig jeg begynte å grue meg til skulle på dass. Det var noe av det første jeg tenkte på at dette, jeg tror ikke maden rekker å bli kald i gang før det var uden her, for jeg, jeg kom til å drite på meg i løpet syv sekunder faktisk. Og så, så kicka för brills runt men alltså det enda jag hadde var så sånn en shot. Det är ju utan tvekan när det är ju jag ska inte calma för socialt för fint på men det var ju lika for för dig då att kom og besökte dig om sådär har ju lovat det i 10 år nu. Det enda som stannar på sig här sån en shotglas men sån Silverwitch. Mhm. Mm och det er ju nog du kan köra bil här ifrån till Rannesund och tillbaka. På sån sånn liten shotglas. Vill du vil du det men visst du heller på tanken. Ja, ja ja. Det var det enda jag hade att tänkte vi ska dricka en sån. Nu ska jag bara bryta av på ja. det är det är vanligt hos någon folk har registrerat. registrert och så ser på ser på som är lite äldre folkeslag. Typ en annan ja. mode att man inte hade drickor till till maten. Det blir ju född gamla. Mycket äldre gamla som vi ja. fått Men det är ju ha ha väske med sidan av uh, alltså fastfödda. Kan gott ha det en tradition att det ska utveckla i okay, rent att det det visar att det, det, det, stemmer, det. Okay, hvis man har en shot med plommebrenvin. Det teder ikke. Nei, det hadde de ikke gjort, for jeg hadde jo bare tenkt at hvis det er til den kjøtten nå, ja. her så hadde jeg kokt innvendig, sant? og så tenkte jeg, hvis det er til den kjøtten nå, så ikke. kom jeg til å revne i framgjelten og ut til revrollen mitt, faktisk, umiddelbart, så kom jeg bare til å eksplodere fra en sida, og så bare rett og slett blø Så begynte jeg, jeg prøvde å spise litt potet og litt kjødd og noen sånne kålhelvete de hadde satt frem der, og det var gjorde stert, vet du ikke Mhm. Mm så, så spør jeg meg da, men så holdt jeg masker da, de, de jo, hadde jo vant til at skulle si på mig men de, de, de, de tenkte så bra, det er jo det videre og trodde at jeg ikke hadde noen problemer med det hele tatt, så, så du masker holdt det. Jeg... Du synes jo du blir rød nå, særlig du. Det... Nei, jeg er jo ganske berorlig fra før. Nei, så, jeg, jeg, til slutt så gikk det jo over da, han spørte meg om hvordan jeg hentet hjul til meg, så sa jeg det. fikk jeg stuttere frem et ja takk. Det er så greit. Oh! Uh, men det hjälpte ju kan jag vet du. Nej nej. Så jag måste ta en skopp med öl och så att det var håll i minonen lite så så fick jag ett sekund med pause, og så bara sväljde jag och så den ölen gick ju jävraradion och. Så så till slut var det en slipbrusen och då så så jag kan faktiskt inte ihåg ske med magaturen det det där där. var det hjemme, med med en nyre. Ja, men jag tror jag, jag tror för att att jag åt mök kryddrama och drack möde där så så uh, så holdt magen ganska gott. Väldigt gott. Det som knakade var för jag gick bara på Mexiko. Väldigt, nej väldigt fancy sån sushi restaurang. Ja. Brant till mig, tänkte jag, jag måste safe för mm -hmm. Stod på sig en kille någon som var, var lite japansk och lite kvat kanske. Och han guidade mig ut på vilda vägar, vet du, så jag började med att beställa lite lax och så lite tunfisk, kan jag safe. Jag hör om jag vill pröva, om jag ville prøve, prøve ett mer fettet område av tunfisken som var med bärsmak. Og der sa de ungefär, vi vet när pröva. Ja ja, det vill jag. Ja, så kan jag på ett par bilder så jag fick då hade tre to bider vanlige tunnfisk, to bider fetede tunnfisk, et stykke svært fisk, et stykke ål. Fikk jeg. Ja. Det, jo, jeg jo, det, var, det var veldig godt da. Og. og det var jo en fancy-restaurant, det var en dyr-restaurant. Så en endte jo bare med å 400 kroner. Ja, det var en dyr. Mm. Jeg enten, jeg <laughs> ja, en dyr, <laughs> dyr og det er fint. Så jeg ble jo litt for støkt når jeg fikk regninger, så tenkte jeg, herregud, det er jo faktisk bare 400 kroner. Ja. Altså, en femtilapp denne her, så, så fær du et uh, herre var i sværel. Ja. Yes, sånn plass. Så, så hvis du hadde vært ned, så reiser jeg, reiser jeg ned i morgen, tenkte jeg. Det er noe av det beste med utlandstur, oh. at pengene når langt. Du kan bruke mye av det, men... Ja, for det, mener, det, det er jo alltid så altså, røy, det er jo absolutt Ja, det gjør det. Men i Amsterdam, for eksempel, som en jeg kjenner har vært ikke så lenge siden, mm. der kostet det jo bare 10% mindre for, for mat og drikke, vil jeg tippe. Så det, det hjelper jo, men det. Vertigene hører det <laughs> er gratis, da. Ja. Det er ikke... Det er ikke sånne våldsomme besparelser selv om området er fint. Nei. Så det hjelper, jeg kan definitivt, for å si sånn, da, hvis noen mm. sitter der og lurer på alt de har lyst til å på tur og mutte alene, mm. gjør det. Hiv det på. Hiv det på. Hvis jeg kan klare å komme fra en flyplass til en destinasjon så kan far med andre folk klare det. Ja. Tenker jeg. Ja det, ja det. Så ja, eh, dra, reis, pakkkoforten, eller ikke uh, reise av altså sted. Ja, det er bra. Jeg har jo skrudd bil og sånne ting. Du skrudd bil, ja. Ja, jeg gjør det av og til. Ja. har en gammel bil som må godkjennes ny og ned. Stemmer. Ja. Og det er jo et Jeg blir ikke overrasket hvert år, eller hvert antall år, da. <laughs> <laughs> Når det dukker opp. For det finner jo Det er jo som Hvordan sånn leker det, da? Kimslek. Ja, Kimslek kan jo si det. Hvis du tror det har fikset noe. Er som, egentlig er det mer som du skal slå sånne, sånne gnomer som dukker opp mm. av sånne, sånne Tivoli-spill. Ja, så sånn, en sånn trollihatten eller vad det är för något. Ja, ja. Helt säkert det, men nu det nog det Så jag slår ett steg och banker og fixar och fixar och men alltså jag stappar sprutmaling och så ja. får det ta. Så ser bra ut så så ska den godkännas där i september, men så har man to månader. Eh, det är ju nog det. Ja, det är ja. nog ja. eh, så det är ti 10 dagar till september, sån Ja. Ja, innen september över. Ja. Ja, men man har två månader i tillägg då. Ja, så jeg, jeg har vært velsignet altså med en såpass ny bil, men nå må vel snart jeg jo begynne å kjenne den. Ja. Jeg vet ikke, det er på 4-4 år. Det jeg, de er i hvert fall grunnig på de nye testene sine. Ja. Ja, da ja. <laughs> ja, fikk du en blikk. Da fikk jeg en blikk. Ja. Men skal vi ta gå over skjemaet? Gjør det, så sånn innledningsvis. Ja, innledningsvis. <laughs> nå har 20 minutter på, på innledningen. Ja. Hva har skjedd? Det er det første vi skal prate om. Det er det første vi skal prate om, det mm. første vi har prattet om. Ja. Skal vi se oss ferdige med det? Uh, ja, det kan vi jo for så vidt. Kan vi sette et streg over det? det? Sette, altså, hvis folk lurer på noe mer nå, så um, kan vi ringe oss. Kan ringe, ringe vi har jo for så vidt den. Og, uh... telefonnummer det telefonnummer kan nås på, ja. Det er sant. Ja det, er ja, det har vi jo. Hvis det er noe dere lurer på, og vil gi en beskjed, 9308, 9458. Da kommer det til sentralbordet, og da der kan dere bare legge en beskjed til den personen som svarer. Ja, det går fint. Roger. Vår man, Roger, Vår man Roger, han tar seg av de, disse henvendelsene. Han må jo treffe Ja, han kan jo godt tjene at du treffer. Ja, det hadde vært uh, artig, mm. hadde det vært. Han, uh, han finner vel ut, kanskje, at han er denne... Jeg føler ikke det er noe sånn stor risiko ved å gi ut det nummer han <laughs> <laughs> sier. Nei, men kan aldri vite for fremtiden. Kan aldri vite. Tema i dag. I dag jeg skal jeg ikke tenke til det? Vi er jo en seriøs uh, hjelpadress. Da vi prøve en gammel uh, metode. Ok, der er jeg holdt i kjeft. Nei. nei, nei det, den metoden har den, vi ikke. Den funker ikke. <laughs> vi ikke men, men vi ska ha et tema, og jeg har fått æren av å finne det. Og det temaet er jo i tråd med en um, lydbok jeg har hørt ikke ha så lenge siden. Som handler om datasikkerhet og, og sånne demokratiske prinsipper. Politikk. Ja, dette er politikk. Ja, og det handler om demokrati i Norge. O eh, under eh, underpunkt og, nå skal jeg tenke. Nå jeg inn på. Och jag har tänkt att nog kan man in på de här kan. Demokratiju underliv. Här underliv. Kan jag. Och vi idag. Det här är program 1 av kanske 1. Ja, eller kanske 2. Eh, vi ska ta oss da, idag så tänkte jag skulle drodda lite runt eh, avstämningen. Hur den processen är i Norge. Ja. Og, eh, personvern. Eh, valg valg og hoppas sånn, på valg och valg och valg, valg ja. har liksom gjort mig någon tankar då. Jag vill bara bygne med stämma. Systemet. Det här är ju det ting jag kan. Det är ting du gör kan. Men det är ting du kan med likgilt du har ah, er på, det är inte så vanskligt, funder du. Åh. Det är inte så vanskligt för du har du har det så gick det sagt någonting om det förr. Men eh jag för jag så skal jag se si vad vi ska ha avslutningen avslutningsvis. Oj. Så skal det være blindtest. Oi. Vi går tilbake til enda gammel, eldre eh, det triks. Det lenger siden nå. Det lenger siden en blindtest. Jeg snakker 10-15 episode også, ja. Ja. i hvert fall. Og dag så gjør vi noe eh, som jeg aldri har hørt folk gjøre før. Mm -hmm. Og det er epleblindtest. Epleblindtest? Ja. Vi har kjøpt epler. Ja. Og så skal du få teste vem som er det beste. Ja. Dette her er vitenskap. Det er vitenskap. Vitenskapen ska vi der, stole på. Er det en... Uh... Liden Achilles er en med Anne. Det her er... Nei, jeg skulle ikke tro det er noe lurer eller noe triks. Jeg har ikke dypet eplene i cyanide. Jeg sender jo godt nok til å velge å tro at det der er noe... Det en X-faktor Ja. Det kan vi ta om oss. Men den er veldig... den fikk jo den beskjed om å blonne i sted. Det er noe som er middelbart å gjøre at jeg tenker, hvorfor skal jeg blonne? Lukke øynene, ja. Ja. Jeg ja, mens jeg vasket eplene. Ja. Ja. Det, det er lov å si. Det, det var ikke noe overført betydning der. Nei, takk for noe. I h jeg gleder meg. Ja, det, det skjønner jeg. Ja. Det blir spennende. Ok, du har stemt før i Norge. Demokratiets, hva som man de kaller det da, eh, supermodell er vel egentlig i Norge. Her eh, har vi... Ja, mye er en annen uh, liten stormakt, det er jo, uh, den demokratiske folkerepublikken Korea. Ja, ja det, det kan... Også den, kjent som Nordkorea. Ja, den... Uh, når, når et land begynner med uh, å ha uh, demokratisk i... Uh, i navnet på landet, så er det sjeldent det. Kongo på notoria. <laughs> ja. I tett her. Men ja, nei, det var ikke... Jeg har alltid trodd det er sånn det skal være. Ja, Og så har du jo i gamle dager DDR, for eksempel, var jo sjeldent uh, lite demokratisk. Ja. Men i Norge da, la oss si at du stemmer på ett parti i Norge. Ja. La oss si SV. La oss si at du har på SV. For eksempel. Og det är jo din... Uh, det er jo din, uh, din bare... mulighet som, uh, som borger her, at ja. du kan, kan avgi en stemme. Ja. En stemme på SV, er det, uh, føler du at den har noe å si? Uh, nei. Nei. Men hva vet jeg? Hva vet du? <laughs> kan jeg bare skyre inn her og mm. lide jeg egentlig vet om politikk? Jeg, skal, jeg bryr meg ikke om, jeg tenker politikk er bare okay. si uh, si grep. Sånn, uh... La oss si at du stemmer på SV da. La seg jeg stømme vet jo ikke hva det stender for, eller noen ting, men la seg jeg stømme Det er veldig sånn... Um... Jeg klarte det er sånn. Skal drikke bo på munnen. Som en typisk SV. <laughs> ja, så... Men det er sånn jeg velger nå i gang. Ja. Er, ikke, er det sånn her Boneparti, det? Er det Senterpartiet i gang? <laughs> sånn Boneparti. Nei, det er, de er noen sånne kommunistavarter. Uh, de vil at du ska. betale mye skatt, og så... Ja, for det er Venstrebrid, og dermed får at vi ska Ja, ikke noe sånn skal... privat, privat og... Ja. sykehus og sånn, det vil de ikke ha, og så videre, og så videre. Nei. Kvalitet vil de ha. <laughs> Nej men det de, de, de har da, det, er, er det de ligger ut, rett rundt sperregrensen, det er det minste antall prosent uh, stemmer de kan ha, ja. før, for å fortsatt få lov til å være med på Stortinget. Ja. Og det at de uh, får en stemme, det er sånn, det sånn... Dette er så små da. Ja. Det vil jo avskrekke folk fra å stemme på dem fordi at da, det vil man jo ikke man har jo en, en, en tanke om at det allerede der ikke vi har noe å si aha mener, at, ja, det, det er, ja, at, at de er for små til å være med ja, det, det har liksom, det vil ikke det vil ikke synes noen sted da, den stemmen din, fordi at for hver, for hver stemme som gir, går til dem så går det jo det kanskje 10.000 til, til da kan andre. de jo følge en russisk modell for at Russland, de senker faktisk uh prosenten på spärrgrensen. Ja. Fra 7 5 Ja. Quiz. Tror du det hjelp? Ikke kan sende det, jeg det opp litt Det var jo det har jo vært litt skrevet om det. Ja, det har jo vært valg i Russland nå. Ja. Det for Russland nå som som han der ikke Pavel Nedved, men han der med David, ser du? Ja, det er vanskelig han der med media, de, ja. Ja. Dimitri det forente Russland er jo da i hvert fall partiene sitt. Mm -hmm. Fikk jo da 54,3 prosent av stemmerne. Ja, noe, hvor mange sa du? 54,3. 54, 54 ja. ja. Ja. men det er bra. Det er ja, det er gått og... over. Uh... Tyder på at folk er fornøyd? Ja, det var, ja, tilsynelig nattene. Kan hende at noen har stemt til og med to ganger på samme uh... parti. Ja, for det parti. var jo selvfølgelig med å snakke om valgfusk og, og diverse. Det var jo, det var 200centhav to andre partier som hevde sig på på det kommunistpartiet og det ultranasjonalistiske partiet. Det stoler det, jeg på. Det russiske ultranasjonalistiske partiet. Det er gøtt av å henge i sentrum. Jeg føler jeg kan være en trevende kveld. Ja, også litt, kjent som, som, som... liberaldemokraterne. Ja. Det blir 2. og 3. støtte parti. Henholdsvis 13,5. 13,2 prosent av stemmene. Uh, ikke overraskende så er det jo er det begge partiene støttet parti for det for en trusland. Ja. Så, så det var jo, da, det var jo et, par av, et par av de andre partiene som, som ikke er på lag med med David og okej? Med ja. ja. Uh, nej. <laughs> han är tvungen med, med David, med med. Nej, det är inte så lätt tror jag. Men villar bara vara på sidofält för en gång. Det er sånn mig. Si det får inte. Dimitrij heter han så. Dimitri. Mm. Dimitri. Ja, uh, oh. nej, det var ju då som ikke var på lag med dig som har ju fick en del eh Markus skuldsäkert, för det lite slut, ja. De kom da ikke med. Det var, som sagt, litt valgfusken i bildet, eller ikke nødvendigvis valgfusken i Russland. Jeg anklager ikke dykke for valgfusk, men det var noen onde tunge som ville ha det til ja, at det var valgfusk. Ryktene sier at det kan ha vært snakk ja, om. Ja, en aldri soliden fillette ting som en, et videoklipp der folk putta to, to stemmer oppi, oppi uh, urnene ble jo, ble jo vist. Ja. Men der argumenterte de jo solid med at det var han stemte for en venn. Ja, det var ja. unge russer som hadde stemt på veien av de eldre, som neppe kunne komme seg til valglokalen. Ja, jeg mm. det, det er jo bra tenkt, tenker mm. jeg. Ja, både... både levende og døde kan stemme i, yes. I Russland. Ja. Men uh, i, i Norge da, og døde visste du det at... Uh... I Norge, ja, okay. ja. så kan jo gjerne det største partiet allikevel ikke ha makt, eller uh, noen særlige ministerposisjoner å skryte av, ikke sant? Men for her er det kongen som har makt. <laughs> <laughs> ja, han har jo litt makt. Det har han. Masse... Han kan vel si nei? Du tror han kan si nei. Nei. Ja, det kan han gå til at han kan gjøre. Tredje ganger tror jeg han må si ja, faktisk. Men hvis du, hvis du stemmer på et parti, ja. så kan du jo vanskelig vite egentlig effekten av mm, hvis det partiet, eller hvem de skal samarbeide med, hva slags ja. eh, familie de skal følge. Ja, for det, det er, det som er, det, er det som er litt effekt. Mm. Jeg tenker hvis jeg stemmer på et parti, så vil jeg... Kjøre deg og sage, og så vil jeg at de skal bestemme alene Ja, la oss si nå at folk Var for fornøyde med at FRP kom i regjering Ja, det hjelper jo ingenting Fordi da skulle vi jo få bort uh, Masse ja, skulle, ja. skulle bli billige forbrukerne for Bommestasjonene skulle vekk Bommene skulle bli billige ja, det, eller borte Alt skulle bli så skulle bli og, lov med voksing Det skal det vel faktisk bli ja, etter hvert og, Poker har jo blitt lov da blitt lov, blitt lov. Lenge, ja. Vanskutter Vanskutter har blitt lov ja. Så nå er, de, uh, er ja. nå er det klart Nå er det klart men eh, någon ting som har kommet med på reisa da, så har, jo, eh, så har de måttet få seg til eh, det større partiet, Høyre. Ja. Som er på en den litt mer fornuftige storbrunnen til FRP, er det det vi kan eh, kalle det? Ja, nesten på kanten til Mor. Ja, nesten på kanten til en litt sånn eh, alenemor. Mor, mor er den da. Og Venstre og Kristelig Folkeparti har jo også fått ja. bli med i den kabalen. Og vi har lest om igjennom at de ikke har lyst til ha med det å men de må ha med det å gjøre likevel, og de må ha noe med hverandre å gjøre, og så videre. For de vil inn i maktene deg. Ja. Så da har man jo fått, ja, du bare... Bare kjører, man har fått eh, eksempler på politisk eh, turning og ja. fleksibilitet. Ja. Vi hade jo i skolevesenet vårt et fag som heter religion, livssyn og etikk. Mm, ja. For at KrF skulle være med, og ja, du husker kanskje ikke det så godt at du hadde det, jeg hadde jo ofager, vet du. Du hadde ja. Ja, og sløyd. Sløyd, sløyd ja. Det var jo det jeg gikk faktisk i syv år. Ja. Kan per dags dato enda ikke slå ned en spiggår i blanke. Men kan høble en jævla. En det kan jeg, og så kan jeg med om livssiden da. Ja. Om, nei, om, det er kan med det. o kan jeg. o Kan hoppe land i, i alle plasser i Norge. <laughs> det er kjempebra. Yes. Takk. For eh, vi har fått inn eh, som en effekt av KRF eh, da. Ja. Så de skulle si ja til en annen, en annen ting. Jeg, vet ikke, jeg husker ikke hva det var. Sikker segwayen. Sikker segwayen. Ja. Så måtte vi også innføre -E. K-R-E-L-E. Kristendom. Kristendom. Religion. Livsid og etikk. Noe så fjollete som det måtte vi ha, for det er jo... Men så tenker jeg samtidig at hvis det der jævla idiotene sier det så Ja, grejt Jeg er egentlig imot boksing, poker, mm. segway, og det å bade nagen i, i elva. Ja. Så jeg vil ikke ha nagen med i elva, jeg vil heller ikke ha ø, et fag som ikke inneholder kristendomsordet. Så da tillader vi. Ja, ja, men det er ikke det at det inneholder, det skal jo ha 50 prosent om kristendom. Ja, men hvis, ok, hvis det er sånn en liten baratell jeg skal ha med for at for at uh, det skal bli lov med boxing, segway og vannskutter. Greit for meg. Ja. Men hva uh, sier det om de i KRF da? Patetiske. Ja. ja, du har det å si. Ja, nei, altså, for, for meg er det jo helt topp Amøbe. <laughs> ja, ja, men det er jo helt, det, det har gjort så fått da. Og så har vi fått en uh, berømt flysetet avgift, du har betalt en, uh... jeg har holdt unna så lenge jeg kunne, men jeg måtte betale en regning her, fikk ah, ja. en på mail. For det koster jo uh, 80 kroner eller noe sånt nå, for ja. hvert hver flytbilett du kjøper. Med... Som du får orden om? Ja, så går i tillägg till flyprisen. För när det blir ju bakt in nu du betalar för flygbiljetten. ja, jag vet inte om det kanske han gör det nå. Men den gjorde, ja, sånn, ikke en... det gjorde jag så mycket det då jag beställde flygbiljetten sist så ah, det var hur långt sen? Det för länge sen då. Ja. Så fick jag mejling från Norwegian och sa att då eh du betala avgiften i tillägg. Ja. Så alle, altså, hvis du ska flyg inlands i Norge så är det alltså mervärdeavgift på flygresaavgiften då harre godt. Så det er jo moms på den ja. i tillegg. Ja, ja. Eh, og så en annen eh, en annen effekt av politisk fleksibilitet. Mm. Det er den nye internetthandel eh, avtalen i konferansen til. Jeg tror han får her... 230 i stedet for 220 har vi, vi hadde jo 200 kroners ja. grense lenge, ikke sant? Og typisk nok så var det ganske mange ting på internet, etter hvert som lå akkurat tilbake på 180 kroner ja. en stund Det er sikkert mange utlendinger Altså ikke utlendinger sånn, men folk i andre land som er glade for at det, den kom for nå kan de sette opp priserne Nå ja. kan de selge Playstation-spill til 300 eller Nå kan de gjøre det ja. så, så da, i stedet for at den, det kostet 200 kroner eller det var grenset på 200 kroner så er det nå 350 inklusive frakta Inklusive frakta, ja. Så ja. de snakket om vi skulle koste 1000 kroner, du kan kjøpe varer helt opp til 1000 kroner uten at det skal moms, eller 500 kroner, men det ble 350 med frakt. Kjempe... 350 med frakt, det, det, her ligger det forhandlingen bak. Ja. <laughs> her, det, her driver vi og gnitt og, og ryd på hverandre. Men, men. Så, tänker jeg da, hvis at du eh, har lyst til å på et lite parti, du føler at det er de som eh, taler din sak, jeg kan snakke for meg La, selv. La oss si Rødt. La oss si Rødt. La oss si for min egen del, Piratpartiet har, piratpartiet, jeg, ja. har jeg slitt sansen det, på. Det, der, uh... det vet jeg ikke. Nei, det, jeg vet ingenting han han annet enn er... at de er lite mer på frihet og direkte demokrati. Ja. Og, ja. Um, det er det jeg leste, gå inn på piratpartiet.no, og så se deg. Nå? No? Nei. Gjør det akkurat nå. Jeg skal ikke. Men det er jo et nisjeparti, et pitte, pitte, pitte lite parti. Ja, sån som kanskje også miljøpartiet, de sinnsyke eller de grønne mennene. <laughs> ja, og, og men de er klart jo farma og få karra <laughs> seg den på noe. Ja, her skal vi plante tre og, og gjøre det greit ja, og og... de har de har evner til det til slutt. Men får så vi ett penn dame ho der som har et superdas navn og et super ikke nåsnavn, <laughs> Yang, eller hva for noe navn. Kjærste Jang eller noe het det nok. Kjærste Jang. Det er ferdig noe, jeg skal ikke ha vært for noe. Nei? Nei, men jeg vet ikke, det, øh, hvis det er en sånn Miljøparti-mennesk person, så er det, det er bra, det er pener også. Ja da. Anywho, så ja, kan man jo tenke seg at den stemme, den veien er litt øh, litt grann marginalisert da, på grunn av at de andre partiene er så store, så det vil jo ikke ha noen, uh, ha noen effekt. Men, da likevel er det noen idealister som bare er, og jeg må bare stemme, sånn som jeg gjør med Piratpartiet da, sender pengene til. Altså, ja, det du mener er at den vakker da, så... Så funker det? Jag ser ju för mig att man kan bruka lite mer demokrati på detta här. Och det är något som heter differentierad stämmavning. Vad heter du, herr Hesse? Ho heter Lars Marie Nyen Ja. Hej, heter den, ja. Då ska vi ly förbi bilar eller alla måste cykla per fyrsta <laughs> Men inte det. Nej. Nej, för kan ta taxi. Vill du ta taxi? Älskar og... og... ju Maxitaxi alla in och og... Ja. Det gör du de Yes, det är det. Det står för. Det är så där. men det kan det kan bränna kul. Mm. Nej så så differentierad har du hört om? Se på mig. Ser du så något? Låt säga att det er en barnebursdag. Oj, ja. Det höjer jag upplöst. Det Både vad med och länge sen, länge det. 10:30. Nej, inte nog varför ska gå i natt också. Du går i varma för. 10 Det är grejt. Det är den du er men, la oss si at det er ti, ti deltakere i barnebursene, inklusive bursdagsbarnet, mm. og så har man tre hovedretter man kan velge hvordan. Det är pizza, pølse eller burger. Og så kan man stemme. Ja. Så er det tre som stemmer på pizza, ja. tre stemmer på pølse, mm. och fire som stemmer på burger. Som vil også være pizza og pølse, sier dere. Da det? vinner jo burger, ja, det selv om flertallet ikke vil ha det. Ja. Ja, ja. Jeg skjønner. Så det det er, liksom, er derfor jeg spør oss om vi har pølser og pizza, for ja. dette er bare seks stykker som vi har det. Det er seks stykker som vi har det, men, ja. men det er likevel er det undertall. Ja. Men sånn er det jo også i Norge når vi har mindretallsregjering. Flertallet, som har stemt, vil ikke ha det der. Nei. Flertallet vil ha noe, noe helt annet. Ja. Men det men, får man jo ikke justert Det De vil ha forskellig. De kan jo ikke bli enige i det andre. Nei. Helt Så... Uh, i tillegg til den, når du først stemmer så vet du ikke hva du får når at folk stemte på nå, hva var det for, for 10-12 år siden så stemte folk på Høyre og fikk Kjell Magne Bonovic som statsminister <laughs> ja. og det er det 15 år siden det er jo som å gå på gardkjøkken og få gullrådet ja, <laughs> <laughs> jeg skal ha en deilig svettkevel nå, kos meg og ja. så får du da en salategrant ja. uten dressing, uten dressing. <laughs> og kyss meg i ræva det er ikke så gøy Nei, men stakker, det gikk jo inn på Kjell Magnus, han var jo syk i han ble jo, syk, han ble jo, syk, han ble jo i hodet. Ja, han gal, faktisk. Men han sa nei til å innvå i Irak, og det synes jeg jo var... Det var fornuftig. Det var jo ja. Som om Norge skulle gjort en enorm forskjell. Ja, nei da. Der hadde du... Ikke noe vondt å si om de, de stakkerne som går underfor nå, om de får lønn nå, det vet jeg ikke, men det kan hende det... Ja, alle er etter deg, de, de trener mer enn jeg også. Ja, fordi de trener, så er det bra folk. Ja, det, det, det tenker jo jeg da. Ja. Det er jo kjempebra, det, hvis du de gir det. Ja. Nei, så det er viss man kunne ha en poengsats uh, da. La oss si at du har tre stemmepoeng, og i ord til på en én stemme. Så kan du jo... Ok. Eller kanskje fem til og med. oss si Oi. fem da. Ja. Du har uh, en som du gir tre poeng til, et parti som du gir to og poeng, og sånn, ja. et parti ja, ja. som du gir etterpoeng til. Litt som sånn Grand Prix da. Ja, litt sånn uh, Grand Prix. Kan vi kan jo filme mål for all gakerne, okay. Hello, from Sundmøre. <laughs> så det bare gønne på meg. Så, så står han der, uh, han er en av Møringen etter den andre. Ja. Harald Kalve og kompani. Så han er Sundmøring. Ten points, uh, Kjellemangene, sier de. Ja. ja. Det hadde vært noe. Ja, det hadde vært noe. Vi lager litt ord det. Vi kan lade en la show. Der, og. Ja, ja. Og, og det at man ikke har full internettstemning nå, det synes jeg er, uh, er snodig, da. Vi har bare kommet 2016, men ja, husker <laughs> uh, Ja, jeg, jeg, jeg, jeg kan by på et hus. Det kan du. På nettet. Ja. Utrengt å gjøre noe annet enn å bare logge med på og sånne ting. Det går fint. Ja. Trengt vinne budrunden men det kan i hvert fall bli. <laughs> ja. Men stemmen min, den får vi ikke tak i. Nei. Du kan jo betale du kan, kan overføre penger, du kan gjøre alt. Jeg kan det. Det kan, ja. burde jo være en stemme-app ja. som kommer. Det burde du kunne. Jeg kan melde altså, meg ut det det... av kirken på interneten Det kan du også. Men ikke stemme. Sånn er det. Sånn er det. Sånn er det. Men, men den differensierte, det er liksom en sånn tanke som jeg i hvert fall synes virker som en lurer løsningen, for da kan du i hvert fall se ja. hva folk vil, ikke sant? At du må ha et, i hvert fall et andre valg også, ja, kan som si. Ja. Hvis ja. du, hvis du en sånn etterslenge, en sånn bonuspoeng, da. Ja, ja. Hvis at du synes at høyre er ok, men du synes også at venstre er bra, da. Men det håper jeg ikke at folk... Uh, til begge, ja, faktisk, høyre og venstre er jo ikke så langt i forhånd, som vi skulle tro, i forhold til navn. Men, sånn, men, nå jeg, kommer det litt politikk. Ja, du vet det. Uh, kan jeg... Ja, ja, ja. Skal ikke påstå det. Nei, men eh uh, det sjulle sjulle som ska ta det där som har om politik på skolan här så jag måste <laughs> <laughs> måste faktiskt uh, ni läste där ikvällen för. Ni läste Män sa prata det också. Ja. Men jag uh, i alla fall så vet jag att det vänster mömer medställt. Med Oj. Tid för bevegelse stanna på klockan med. Ni <laughs> får en. en uh, Fuck you, klokken, si. da, ja. Men fucke uh, jag så där får vetade. det ja. Men uh, ja, nu vet si du i alla fall. Men nu vet i alla fall. Men ehm jag blandas i så at folk uh, Jag hoppas ju folk har som är där för det är ju lite sån att ja okej okay, så ska jag stämma Lars säger stämma höger då. Mm. Man stämmer höger också. Oj, og, man har sånt intressant parti och ja, ja, men det da er är det så gøy att sätta på. Rött. Ja. Så plötsligt så hemme i far med jättebra för likt likt för alla i hela landet. Jag brukar alla det ligger like fint. Ja. Men eh hejdå. Kommunismen alltså det är det er Ja, det, det var en tid det. Det är lite som att komma till Paris. Mm och hur låter? Nej, jag kunde tänka mig att jobba med med data hemma. Ja. helst. Helt. Okej. Okay. Ja. det är grejt. Och så är det då folk som kommer tänka sig att vara forskningsmeckare och och och då fejer mm. uh, gatan håller på och röddar lite flaskor och lite sånt så tänker jag. Så bra til det jag finns tänker jag. Jag hade varit också forskar eller rådgivare eller <laughs> <Okay. laughs> ekonomkonsulent annars liksom. Konsulent helst. Ja. Kanske kanske samlevs rådgivare <laughs> <Det> funkar. <fungerer. laughs> Nå dag på, på TV. Det har jeg ikke sett, da. Nei, jeg har sett litt av det. Ja. Det, er, det er greit, da. Ja. Nei, men, men det er bare å, Ta så sleng inn det forslaget, du bor. Send meg en mail til mail etterregeringer.org ja. er det vel. Etterregeringer.no, tenker jeg det? Post? Post Ja. Da tar vi det. Ja. Vi har jo også... Det er jo demokrati i Norge, da. Ja. ja. Og noe som vi som borger ikke har noe særlig innykning på du är i alla fall. Ja. Är hur då vi blir övervakade. Jag fick hakeslepp förr. Jag läste en eller läste inte nog. Jag hörte en ljudbok. Ja. Som heter Data and the Golieth. Som handlar om hur man Det var ju passande. <laughs> ja, jag nå tog jag allt vad när. Ja, jag är inte vad det tog men det bara det måste ju vara lite. Förstina lite vad när. Ja, Men være. det handlar i alla fall om data övervakning. Mm. Och vi har er, uh, det är min, det är information jag läste, fick uppläst så är vi påk. Det är ingen Ja, där där detta är ju nog, detta är nog i min mening. Om. Ja. Eh kanske i motadräktningen av där många andra, för jag som sagt ja väl. Mm. Och vågar mig Det har jag faktisk, i notaten mina. Ja. <laughs> så har jag förberett mig på at det är detta. Eh så jag ska jag ska det jag har skrivit. Ja, detta är eh jeg to, tror Tommy kommer att säga si följande. De kan bare se og lese det, det de vil, når de vil, og hvor ofte de vil. Helt fint at de samler din info, siden de hjelper til å stoppe kriminelle, og holder oss lovlydige og trygge. Som om jeg skulle ha sagt slett skrevet det selv. Ja. Så det er bra. Jeg tenker som sagt, hvis de vil se på min porno-historikk, kjære mm -hmm. all verden, slår du ikke laus? Det er ikke så sykt det ser på. <laughs> Håper jeg. Nei <laughs> Nei, det er, det er mer enn der, selvfølgelig, men, men la oss, eller jeg kan fortelle deg litt om det nye, det har kommet en ny lov, eller ja. nye muligheter i loven, Aha. som gir PST, jeg, jeg søkte på jobb i PST, jeg fikk ikke jobb der. Jeg søkte jo på den? Ja. De oppfordrer vel til oss å ikke prate om at du har søkt. Nå kan jeg prate om det nå. Nå kan vi prate om det. det ironien er jo dobbelt her, fordi jeg prater om personverden og sånne Ja och ger det ut til, til hele til personen, men, Nei, det hela världen. Tempason folk men det de kan uh, göra nå då. De kan avlytte samtal på telefoner, PC och nettbrett. Ja. Eh utan någon bruk for någon så dom stole eller något på förhand. Mm. Uh, de kan uh, ja. driva med dataavläsning. Ja. Och där har jag skrivit innebärr, men är inte avgränsat till ljud, bild, filer och så fra eksterne minnesystemer, altså sånn minnebrikker eller... Ja, bra. Eller de kan lese tastetrykkene dine, de kan mm -hmm. finne posisjonsdata, nettlogger, og så kan de se skjermbildet du har. Mhm. Mm. En ting som kanskje blir litt pinlig for meg da, kan de hacke seg inn på det kameraet mitt på melken? Visst kan de det, det har jo folk gjort i hundre år. Ja, det kan da bli litt pinlig for min del. Hva <laughs> synes du det er pinlig? Det, ja! ja. Det, jeg tror jo ikke... ja. Har du ikke en sånn type it over linsa, altså? Fra meg i dag har jo det, skjønner <laughs> jeg da. Bare en sånn fettglad over. Smør, <laughs> ja, dypper både fingrene og andre ting i smøret, som smører det hos. Ok, ja, men det er notert. Da noterer det til et retning. Ja. Okay, det så så kan du så det, se med deg, ja. ja. vi kan se deg. Det var som fan, ja, ja. Men også, også lyd som du sier inn i mikrofonen, eller lyd som uh, spilles ut gjennom høytaleren også, da. det er lyd og bilder, ja. uh, sånn. Og så kan de sende deg skjulte tekstmeldinger. Hvis du lurer på hvor du er, så kan de sende deg en sms som ikke du aktivt ser at du er mot deg. så den, den gör at telefonen din prøver å signalisere til sånne basestasjoner hvor den er. Den. Sånne, du har sett sånne mobiltårn, ikke sant? Men de signaliserer også til falske basestasjoner som uh, gör det lettere for politiet å spore din position. Og det gjør noe for att. Ne da vet det där borde få du er då. Visst att du, visst jag ta deg, liksom, finne deg. det där visst men det är fint dig. så bra då. Ja, så bra. Jag visst att så så vet du de, som vet vad jag är. Ja så uh, kan de också beslaglägga e-postkonton din. Ufta. Eh, uh, så har det då vært en ny sån ehm uh, uh, det som blev godtaget i Sverige i 2008. Mm. Var att de, de svenska, låt oss kalla e-tjänsten Sverige då, för mm. det är altså ja. det det heter i Norge de i 2008 fick de låta övervaka all internettrafik som kryssta riksgränsa både ja. in och ut. Ja. Och då blev det sån lite som storstaj för att hur vad fan ska som får ska svenskarna få låta övervaka vad jag säger på på, på internet eller vem jag vem med eller vad jag ska skriva på sms eller eller vad än. Ja. ja, ja. så eh, har då norrmännen använt att det er är dags inför att Norge också ska göra det samme. Mm. Så nu all sån internettrafik som krysser gränsen ska då e-tjenesten kunne samle opp ja. og, og gå igjennom da. Ja. For å se om de, om de finner nå. Fordi at all internettrafik som handler om terrorisme og, og hvitevasking og menneskehandel og sånne ting, det er merket med rød skrift, Så den er lett å finne i i, i det store internetsamtalen der ute. Ja, ja. Men så må jo jeg spørre Borgård mm. Borgårdsen. Ja. Gjør det noe? Om de ser at det er hva handler på meny, grim? Jeg synes det gjør noe. Vi har, jeg kan lese fra grundloven? Ja. Det er amerikansk metode. Det er, det er veldig, veldig amerikansk. Og jeg har jo aldri lest noe fra grunnloven før, så dette jeg antar jeg passer bra. En vær har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Det var jo amerikansk. <laughs> Husransakelse må ikke finne sted untat i kriminelle tilfeller statens myndigheter skal sikre et værn om den personlige integritet. Ja. Grunnoven altså. Ja. Den nye måten å tolke den grunnoven på er at hvis man snakker om kriminelle tilfeller så gjelder det også preventive tiltak. Ja, så så, så hvis man tänker at noen kan henne og byne å finne på og skal gjøre noe kriminellt, ja. så kan også politiet gå i gang Så bra overvåke. Det er helt topp. Ja, jag förstår att du tänker att det, det, det er flott. Okej, okay. låt oss börja med att fråga oss eh vem får tillgång till den informationen. Ehm, um, det är väl liksom jobbar i ni de där eh uh, etagen då. Jag kallar det etage. Ja. Han som fick den jobben fram oss? Ja. Det ja. kan du se. Si. Ja. Ville du stolta på det selv? med sånn kunnskap, eller med den muligheten til å gå in i alle mulige systemer, alle mulige telefoner, overvåke. Med mindre du har tatt telefonen ut av lomma di, tatt ut batteri og puttet den i do, så kan de faktisk finne, Vi kan gjøre sånn telefonen, høre hva du sier, og, og hvem du de sier det til. tänker um, tenker jo som så at uh, feilen, som jeg gjort, var jo at jeg søkte på den jobben, for det at nei, jeg hadde jo også det her og pratet om uh, om hva folk gjorde, ja. så det er til nei, men uh, Føler du at du kan stole på alle de som er der? Du tenker litt at, de kan, at, de kan at det, er, den, det er tross alt menneske ja. for, jeg velger å tro att PST er PSTs til en baggåndskjekk og en psykologisk skjekk på, på vedkommelskap fra de jobbene, jeg tror jo ikke jeg hadde fått en jobb, jeg tror jeg <laughs> Hadde jeg kommet til intervjuer rundt 3 en eller annen grunn, så hadde de forskjellig ja, han her er jo ikke beregnet til noen ting som han kan ikke få jobbe Nej. Nej Nei. Neida. Det er klart, de lager jo sin klubb der. Og jeg vil tippe, bare på magefølelsen da, mm. det å skulle varsle noe i Norge. Ja. For noe, her er det noe galt. Dette synes vi ikke om. Er det, god, er det god kultur for slikt? I offentlig sektor? Det kan kanskje ikke da. Ne, kanskje ikke det, kanskje folk faktisk har mistet jobbene sine blitt saksøkt og ja. så där er det jo en terskel da for å, for å gjøre det riktige ja. og så kan vi jo lese om andre mennesker som har tilgang til, det trenger ikke være myndigheter sånt, men bare på Sørland sykehus her nede ja. så var det jo 2011 en dame som mistet jobben för at hun i var det tre år hadde drivet å snoka i andre folks sine pasientjournaler drivet å, og lest så det är ju en mekanisme en ett i människan. Ja, den har ju kärt också, men, men uh, igjen, Så hur kan man säker sig at uh, den information som de fanger upp, att det kan ju vara det här sån när de går hem, du går klockan 4 på eftermiddagen. Det låser dörra. Nej, så hellre så sån hen vi hade med en, en, en black ja. en, mm. det kan ända ikke det gör det va? Ja. Kan du få veta? Så uh, la låt oss säga si att det någon finner vägen in i PST-systemerna då. Uh, ja Hvem tror du er best på data? Amerika eller PST? <laughs> ja vel, man så om um, um, uh, Kina? Trump slash Clinton slash Clinton skal ha tilgang til min til mine websurfingsvane Er det ikke sånn som du det er de som uh, direkte vil, vil ha det, men men uh, Ja nei, jeg, jeg ser på en litt men, men uh, ja nei Jeg tenker for, som svar at tror det gjør mer godt enn vondt for å si det sånn jeg velger å tro at de sitter ikke på hovedkvarteret til PST og tenker som så at uh, aha, Steffen Borgossen, han sier at han tenkte jo nå begynner skjegge og gro der og, ja. og uh, litt sånn uorthodoks gange når han gjennomgår <laughs> ja, der. Så, ja, så her må vi inn og skjegge. Mm -hmm. Her er det uh, far på fære. Jeg tenker de har jo selvfølgelig en eller annen grunn til å gå inn og skjegge livet ditt. Ja. Och så så det de de ska de tränger ju inte att hacka mig eller något sånt. Ni kan komma hit ut och sen ska du få se. Jag för att det de det er en annan ting här sånt. För att det är at de eh eller lagrar info om dig. Mm. Nå kan ikke du finna ut om de gör det, är det inte? Nej, det er jo en Men, en, en, en så jeg har lært det, jeg har lært noe av Det er jo udemokratisk at de skal bare ha en masse hemmelige dokumenter på det, som ikke du har tilgang til. Det, hvis det står noe feil her da, hvis at du har en uh, hvis det er noe som ikke du synes stemmer men de bygger en, uh, en sak mot akkurat som ikke det har skjedd justismord i Norge. For all del. For all del. Men uh, min mening nå, i hvert fall er at for meg, kjære PST, jeg kjør på. Kjør på? Og... Jeg kommer nok til å sette opp en teipid på det kan, altså. Men sånn rent på seg det, så må du gjerne inn oss og se på min, min historikk. Jeg må jo velge å tro at det er noen normalpornografier jeg ser på de gangene. Skal ja. du finne på ja, det, eventuelt? Ja, for det er liksom det som er det skumle. Ja, jeg ser andre ting jeg har på i dag, liksom Russland. Så jeg tenker vist, vist det er skummelt, så... Ja. Nei, men hvis man hadde samlet den informasjonen på på en måte da, ja. at de måtte hjem dig deg, eh, sette opp mikrofoner, og ja. så eh, hver ting du søkte på, så, så var det, ja, hva var det du søkte på nå? Nei, jeg søkte på dette, ok. Så, så skulle du finne ut av det, ok, hvem var det du snakket med nå? Nei, jeg snakket med, med broren min. Ja. Det er det det gjør, bare at det er ikke så aktivt. Hadde du godtatt det? Jeg vil jo ha det at de kommer inn gjennom ledningen min, enn at de faktisk er hjemme mot meg, tenker jeg. Ja. Men det är ju ingen skillnad, jag märker ju vägen ser hon, vi satt med bara stått utanför vindeln liksom och kika. Nej. Det har varit med bara. Ja, hört varit ja. Ja, kära världen. Men det är ju det samma. Det är ju människor som ser det du gör. Ja, men det er, så länge jag vet om du och har en möjlighet att få se det, det er så gör alla tills jag får med. Har snudd mig och sett och det märka och sett att det var en man där. Hörde ju inte för att trygga det. Där blir du övervakad, det är ingen som kommer och ta dig där och og... Jag hade ju rätt mig ett hus utan vindau och utan Kun källare Golv og tag og fire tett vegge. Fire tett vegge i ja. Ja, en, en sånn leilighet i Østerrike. i Østerrike, sånn. ja, i Østerrike og, ja. En kjellelærlighet der. Høyt oppe i, i fjellene. Så altså, du er ikke godt til å ta ting, nei? Ja, motsatt, din, ok, men det er jo rart det, nei, er ja, greit, det er greit. Jeg, jeg, jeg ser poenget ditt, men så, så lenge det er lykkelig vittnet, og, og mange ganger tror ikke du at du har spist noen mad på en restaurant der Kellneren har hostet jo den brusemannen i maden din. Og, jo, er, men jeg er jo livredd når jeg er på restauranten. Alt ja, det jeg får var... er for godt. Oi, oi, oi, det er det beste jeg har smakt noen gang. Det... Ja, men hvorfor? Nei, det er fordi jeg vil ikke aldri sende noe tilbake. Nei, er du syk? Aldri. Jeg har aldri i min liv klaget. Jeg har spist mat, jeg har spist en biff som har vært sei, og jeg har spist kald mat, jeg har fått mad sent, en gang så måtte jeg faen meg, vi var en gjeng på restauranten der, jeg måtte, jeg fikk maden siste i andre år ferdig, og jeg var så for nøyd at jeg skrøy da ja. kokken opp i skyen, det, det kjempe var kjempekott, flott kokk, helt oppi, ja, beklager at maden kom sent, ikke problem, ikke tenk på det, det var, det var så greit at, nei, det hadde vi tid til, det passet bra det, faktisk, jeg var egentlig ikke så greit, ja. jeg har jo akkurat spist det, så det passet greit at man var litt for sikker, nei, nei. Uh, men samtidig så, så litt hoster litt nys og litt uh, klød seg i, i reva, og hei her mori, da. må klemme litt på der, og og litt sånn, altså, røres oppa med fingeren etterpå. Mm. Helt sikkert godt. Lykkelig og vitt nett. Ja. Um, du får ikke overbevise meg på dette, da. Jeg synes den information som lageres. Ja. Jeg, jeg kan lese noen eksempler her fra en nettid som heter personvern.net. Åh, oh, ja. Som, som jeg fant. Vi googlet bare litt i sted. Kan du gjette at det er konspirasjonstauretikker som er... Nei, dette her er bare, bare någon sånne nettavisartikler som er listet opp. Ok. Uh, skal vi se her nå, det er altså Daniel 11 fick feilsendt sms fra NAV, der stod det om barnhan hans som hadde sluttet i barnehagen i Bergen, og skulle få kontantstøtte fra en nytt dato. Det går på om du bor med på forfiltet ditt. Ja det, ja, det kan godt hende at jeg gjør. Får vi se. Sånn da. Og så Laila som fikk en fremmeds kreditopplysninger i posten. Hvem uh, var det først, sa du? Det var... det var Daniel på 11 som fick en sms fra NAV hvor det sto at barna hans, som hade sluttet i barnehagen i Bergen, og skulle få kontantstøtte det på grunn av det. Hva? Og så, det er jo, jo personverden. Ja, ja, ja, ja. Det burde jo holdes unna, i hvert fall 11-åringer da, ja. som ikke har barn, barn. håpentligvis. Har du bekreftet ja. at ikke 11-åringen hadde barn? Nej det fikk jeg faktisk <laughs> ikke Unni Fondeland opplevde at NAV sendte opplysninger om hennes uføresak til feil adresse flere ganger. Flere ganger, ja. Ja, ja. Og så kan vi jo lese om... Uh... Men der kommer jo feilen på at det er den norske der ingen skal straffes. Mm. Stakker, hun gjorde en feil på jobb, og sikkert stresset. Ja. Sikkert det som er just at det kan sikkert gjennom en kilsmisse, sov dårlig, ja. kom på jobb veldig stresset, og så skulle skrive en adresse og skrive feil. Så er det noen beklagelse eller forklaring fra NAV, har hun aldri fått. Nei, nei. Hun er jo stresset. Hvor er NAV? Så uh, skal vi se. 2000 personer kan ha sett alt inn siden til Kenneth. Husker du den... Uh... Uh, uansett, vil du logge deg en, skulle du sjekke selvangivelsen, så dukker opp på Kenneth sin, uh, sin <laughs> selvangivelse ja, for jeg håper Kenneth ikke hadde masse røde tall da, eller røde tall er jo for så videre for, men at de kan uh, at det så greit ut da ja, uh, NAV har mistet tre arkivskap med sensitive personopplysninger Aftenposten, 18. januar 2012 dokumenter, opplysninger fra 130 saker som enten er under etterforskning for tryggdesvindel eller er henlagt, er borte NAV frukter at det er strålet <laughs> For, ja, dette var i Kristiansand forbipasserende kunde den uka lese journaler politiatester og de ansattes notater gjennom vinduene til navbygget i kvadraturen <laughs> går det mye på navar da vi kan ta Statoil som var eh, ble opplyst av datatilsynet at de var blitt hacket og at kundeopplysningene til da, Norges største eh, hva skal man kalle, olje Selskap, er det riktig? Ja, det kan du de vel kalle det. Dem sin data, det var datatutgynnelse som måtte varsle dem om at det var gjort et innbrud, de fant ikke ut selv. Nei. Um, de burde vel ha en del, um, ha en del ins insentiver for å holde kundeopplysningene sine trolig. stille. Ja. Så det skal være sikkert noen steder, men det er mennesker som styrer det. Ja, da, det er, ser poenget ditt. Men uh, jeg tenker jo som så at då er det jo Visst, det er jo en person her som har gjort en kjempeveil, og kanskje heller bør få beskjed om at du må finne noe annet å gjøre, kjære venn. Ja, ja men det er jo ok. Men da er det jo for sent. Um, ja, ja, ja jeg, ser, jeg ser det store. Det, det, det trenger jo ikke litt. skje med, med deg, men du har jo for eksempel la, det beste argumentet alle mennesker gjør når de skal ta noen, det er jo hvor har, hvor har du din... La oss si at du er som en skil, skilpade da. Ja, det er og ikke sånn at du har et skall. Men under skallet der sånn et sted, så kan vi jo uh, finne en, en myk plass, og det er jo uh, din, jeg, ditt ankom. så hardt på utsiden, ja, ja. La oss si at det, det skjer noe med hender, ja. som du kanske tänker at det, det ikke er så gøy at alle vet om. Ja. No. Men jeg vet ikke hva det skal være, men det kan, det kan skje alvorlige ting med, med alle menneskepula. Ja, ja. Og dette her er jo da, uansett hvor... Um, Hur mycket du föll att det här är inte någon sin business än din, det treng du ju inte, det kan ju men det är ditt privilegie att säga si det vidare eller eller kanske barnets sitt då. Har du något val? Det blir hämtat in. Det blir lagrat. Det kan være någon som känner som inte kan säga si det, men som kanske i fylla säger något ikväll. Spionene var jo, det beste som skjedde var at de ble fulle og, og lurt opp til stryen av, av kvinnelige motspioner. Ja, det var ikke mange. Han er også... sjefen for CIA, var det ikke det? Som, ble, som, fikk, som ble, fikk sparken fordi han hadde lekket masse informasjon til elskerina si. Ja, så fikk han fyrken. Ja, han fikk jo fyrken, men det rakk jo gå en del ja, det info ut. Ja, skjedene skal holde på seg, si, ja. ja. Jeg, øh... jeg synes for meg det er greit. Du synes for det er greit? <laughs> ja personvern.net, det var gult. Jag kan du läsa en del. Det är en gamle der som du har glömt. Som det var det var ikke så uppdaterat då. Det var nyaste från 2012. det var nog utansett. Det var nog utansett där jag fant flest såna listor upp. Ja. Då hade bara ta sig tur in där och kika. Ja. Så jag syns ju att man skal først ha mistanke, ja. skaffe Skaffa sig en skaffe seg en domskjennelse eller en rettslig tillatelse til å drive spesifikk overvåkning og ikke sånn allmän overvåkning. Då vil du gjerne ha en person som er skjøl som sier det så avgjør uh, i den domtolen og så sier at ja, det er greit. Ja, det er greit. Ja, men oftest ja, det er, er det det. De får vel ha ni av ti saker, så blir det godkjent. Ja. Fordi, men bare de må. Det kan jo, uh, hun der som var uh, tatt for sånn pasientsjournal som omkring, hun brukte ja. jo informasjonen der til å slenge dritt om naboen sin i nabolaget for å vinne en nabokranger. Der är det ju ändå att den sammämnade domstolen bör ju uh, införa dödstraff. Det kan ju <laughs> så gott kort. Ja. Så ja, stort kort. Var det? Ja, det där där är Jag um... ser poänget sinus från det lästa grej. Ja, ja, men där gör du det. <laughs> yes. Ingenting kan uh, ingenting Nå, det, det, det. Vi, skal, um... vi har ju fått stoppet terrorn. Uh, ja, hvis vi overvåker de som ikke er i målgruppa for terrorisme. Ja, men det er ikke noe de bare, det har vi jo et um, levende bevis på i han her godeste Breivik. Mm. Det er ikke bare muslimer som driver terror, eller som Neida. skal drabe folk. Nei, for all det. det. Jeg håper de har en overvåkning gående på de her homohaterne i Stenheim. <laughs> ja. Håpner <med> det. <laughs> men jeg tenker jo som så at de må jo alle som hadde bare en venn eller mindre i oppveksten, bør jo overvåges. Ja, det er, det er noe muffens her. Så PST, ta den tettretning. Jeg regner med at de hører på. Jeg, ikke lovlig, jeg regner med mye for klikk. For nei, de, nei, dere de hører på hjem. sånn der, med mikrofoner. I... De hører ikke det i mikrofonene vi prater. Det er nei, jo masse andre mikrofoner. Nei, det er det, det kanskje ja. ja, det var i hvert fall min, mine to tanker om... Om de to tema. Om disse temaene. Jeg er jo på en litt mer restriktiv linje jeg da. Ja, det er jo ikke. Nei. Men så er vi jo enige der. der. Vi pleier som regel å være enige, men akkurat der bor vi. Ja, der, det tok du feil. Ja. feil. <laughs> oi, oi. Men kan vi gå over til noe litt muntrere, kanskje? Det kan vi godt. At ikke vi er, ikke vi er bare bønder på sjakkbrett her. Vi er faktisk er konge og springer. Er, Løber eller? og hest, som jeg. <laughs> Løber og hest. <laughs> ja. ja da. Da den uh, rollen som kan, hest, det er greit. Du kan være hesten, du. Hesten Dør spiser hest. jo en del epler. Det är oja. Oh ja, det oja, men ska svepa det. Då ska vi snäppla rötte. Förbjuder mig. Jag en blindfold blindfågel. du kan bara lucka. Ja. Det är inte sån sån kan ju bara låva på True at jag låner. <laughs> ja. Men jag blir jag blir ju så det kan det vara obnöjbart. Kan du liksom Jag vet inte om jag ska varsla på förhand vad slags äpple du ska äta och hålla för öra nu? Ja, du kan hålla för öra. Ja. Hör du ingenting? Nej, kan du kan du synge lite sån uh, synge lite nothing else matters i bakgrunden passar bra. Är du färdig? Vad du hört mig. Det är inte färdig. Det är inte färdig än. Det första plö som ska ätas med det är en helt hanigrött äpple köpt på budpris. Är <laughs> kan du få det äpplet. Vadå? Ja, kan du få det äpplet. Ja, Tack. Oj. Är såppen att jag ska göra, jag ska ta en bit och så se si vad du syns. Inte bita rätt in i mikrofonen eller det, greit, for det tror jag hörs superdär. Där. Mm. Var det et godt eple? Mm. Du lover at jeg ikke tok det. Hva sa du? Du lover at jeg ikke tok det. Kan du... Er det mikrofonen? Ja, den er der. Ta. Du lover meg at jeg ikke tok det. Ja, jeg har ikke høyde med noen eplene. Det er jævlig pinlig for meg hvis det er rau smag. Og så sier så, mmm, så Kan jeg ha mer? Ja, jeg kan bare spise. Ta en bit for å... Tydeligvis var det eple ganske godt. Du spiser det med en veldig merklig måte. Jeg ser jo ikke eple, men... Han menar som en häst faktiskt som, som inte faktisk. har armar att bruka men bara liksom bruka läpparna till att navigera mm. men det här kan du spara det lite sidan. hvis ska att det du vill kasta en en bomboll. 10 10 äpplepoäng kan du ge. Mm. Ja, väldigt gott. Ja, väldigt ja. Ska vi si säga 8? 8 äpplepoäng. Ja, av 10 äpplepoäng. 8 av 10. 8 av 10. Okej. Då ska vi nästan ge 10 alltså. Men det kanske inte går alls. Men nu du... Ja. Jeg er litt redd, du skal kaste noe opp med en eller annen hånd. Nå kommer et nytt eplø. Henne, Henne. Eh, det... det noe foran meg her? Jeg skal stekke ut en hånd snart. Ja, ja. Ok, da skal jeg fortelle litt her hva... Oh, ja, vent litt. Jeg, jeg må holde meg foran. Jeg, okay. jeg må bare det opp en plass. Legg eplø et sted. Der. Ja. Sånn. Okay. Men ikke kaste på meg. <laughs> jeg skal ikke kaste noe på deg. Hæ? Vent litt. Noterer du fingeren? Ja. Jeg skal ikke kaste noe på deg Men kan du nynne noe så jeg vet at du ikke hører hele tiden Jeg hører ikke en tønn, jeg har fingeren helt i hjernen Det er et eple, det er et gult eple sånn. Fra, Det har blitt litt grann Grønn, mellom grønne gult Men jeg fant ikke noe gul et... Kan jeg åpne? Nei <laughs> Gult slasj grønt Kanskje jeg tenkte det skulle være grønt Men, men jeg må ta et gult etter Før det grønne kommer til sist Ok ja, Er det greit? Ja Takk. Der er det eple satt med her. Mm. Du tar gode mm. ha? Det er flinkt det det. å ta eplebiter. Vi har jo tidligere nevnt i helseprogrammet vårt at, uh, at eple er det sunneste man kan spise. Det er det, ja. Mm. Det var over brokkoli var... og havre. Og spinat. Det kunne ikke måle med eple. Det er grønt eple, dere. Okej. Okay. Å nej. Ja, vadå? Det kan hända. Ja, jeg tror det var så sura. Ja. Jag välger en bambu fin med bon. Det var gott det, ja. man kan köpa. Si... Det tant, kan si. var lite tant det tant? Fem. Mm. Få... Ja, ja. Var det lite som sånn crunchy? Jag vill se få gode såna såna ehm um... det sprack lite. Alltså en 6 år, En 6 då. Ja. Du var... kan ju måla som med nummer 1. Nej. Det var då en röpple. Kan jeg åpne igjen? Er du så mange epler til meg? Ja, et siste. Oi! Et siste epler. Hva er det da? Hva er Åh, det er med 200 som gjør det. Nei, det er snevitt. Stemmer da, det er snevitt. som gjør 100 råd på en epler. Hvorfor er det du satt i <laughs> du blir stikket i en sånn nål, eller noe? Ja. Det var en del sprøyter. Det kommer til å bli drømme, kan du... <laughs> Jo, kanskje litt. Siste eple. Finger i øre. Ja, finger i øre! Ja, Dette eple er fra min hage. Fra mitt eget epletre. Det er ganske sol. <køk> Men uh, det mest økologiske av oss, uh, eller av de som vi har mulig å få tak i nå. Jeg har spist det selv. Jeg synes det var ikke så godt. Så får se om han er enig. Jeg har ikke valgt noen sånn dritt eple. Jeg det, sånn som så bra ut. Så vi får være hoppene her blir fornøyde likevel, for det er jo tross alt min epler. Ok! Ok! Strek ut armen. Jeg strekker den helt ut da. <laughs> Der var du. Kan du ta en bit? Det var jo litt bra. Håb? Er det egentlig et pære? De? <laughs> Nei da, det er et glatt også. Var det mye glattere enn de andre? Ja. Det glemte jeg på en gang, de var kanskje glattere jo. Åh, oh, det var sult. Ja, oh, veldig sult. Litt sult på en god måte, kanskje, du? Mm. Nå var det bedre det må være sult. Nei. <laughs> jeg er jo ikke glad i sure ting. Det glemte jeg sier. Åh. Oh. Åh. Oh. Åh, oh. oh, fygt da. Jeg er nøye med meg et bilde av det, når det er greit. Trengte Ja, men da... Jeg må bare tenke litt. Ja. Vad syns det om det var det lite för surt alltså? Ja. Det är jeg... inte helt upp kanske på Nej, det var inte helt omedel heller kanske. Prata i mikrofonen. Ja ja. Er... kan jag öppna henne, kan jag också öppna henne. Alltså det där det var ju i Ja, det är ja, flott. Ja. det det men var det första. Ja. Det har allrededs ser det å bli sån uh, brunt. Är det ekologiskt? Nej, det vet nej, det är bundpris syftar över Sant att fåran. Ja. På bundpris det är de det låga og andre andra fruktet. Äsch, det det är mm -hmm. det röda var bäst. Det röda var bäst. Men det gröna var ju också gott. Ja. För jag et försökte gult men det det, det gulaste hade de gröna. Mm. Men det, det sistrade det, det, det var ikke var det var inte så. Du vil ikke ta en liter av det? Bara för bekretet. Oj. Ah, vad är det för? Det ut med mm. mm. kalla mm. <laughs> mm. det rör. Mm. För det är bara att det är så det tar. Jag ska äta äpple för liv här då. Mm. Tänker inte att ta. Jo, okej. Ska det ge det så åt. Han, okay. Det sista äpplet som jag tog då, det är ju från är ju från mitt äppleträd. Jeg skal beklage ja, Men du, du var ærlig <laughs> Ja Og jeg, jeg spiste en Jeg tenkte jeg skulle ta et, Det var ganske Du har rett det Det er veldig blankt Det må jeg si så jeg, Ikke at jeg er den som går Og polerer eplene sånn, <laughs> Nei du sler meg ikke sånn som... <laughs> Hver kveld men, men jeg har et epletre som er um, det, I fjor så var det bare druer Faktisk på det tre men, <laughs> men i år så har eplene fått litt sølse Ja <laughs> Det er ikke bare jævla svært råd også. Nei, jeg tror ikke det. Men det har blitt lagd pajade der tidligere, og det var jo ok. Men ja. der blir jeg ikke så ferdig om det er litt surt, for du bruker jo konseptet Zucker. søtning. <laughs> ja. Og da lar det sig jevne ut. Ja. Men jeg, jeg tok også en bit av deres da, og det var jo det var ikke uten å ete det der. Ja, det var veldig surt. Det var veldig surt. Ja. Men kanskje det er ferdig en gang i desember da. Ja, øh, jeg har kanskje spist kartene da, ja. Ja. Ja. Det ser jeg jo for meg kan gå løp til ham, ja, men et kart, det, det er jo på størrelse med de andre eplene, så jeg synes jo ikke, ja, hvor svært skal det bli, da? Ja, det er svært, svært kart. Mm. Hvis det altså, vokser de største eplene, som et C for meg skal bli best, de vokser da ca. 7 meter over bakken, ja. og um, hvis du tar en stige til deg sånn, så, så rammer du jo bare <går> feil vei, da. Så, ja. så du får alle eplene i hodet, og ja. da er jo de ødelagt. Så ø, epletre, det er kanskje man er det beste å kjøpe på butikken. Jeg må si det i dette tilfellet. Ja. Um, bundpris til og med, er det beste stedet å kjøpe sin eple. Jeg må jo krympe til korset, jeg liker ikke å kjøre forbi bundpris men uh, jeg føler jo til med veien jeg har gått opp på men, uh, men ja, jeg må krympe til korset og si at var, de hadde gode røde eple, mm -hmm. i hvert fall. Litt gode grønne eple. Og jeg hadde ikke noe særlig gode epler. Du hadde røde. ikke gode epler, så det må jeg, jeg kan ikke begynne å roe i gang her, for at det, det sånn var det bare. Det er sånn er det bare men, uh, ja. Nå har vi nærmet oss, nærmet oss fem kvarter. Då. Nei, i alle fall på tida, altså jeg har tatt mikrofonen, så altså ja, jeg har tatt helt, mikrofonen, uh, sånn. Ja, og så bare sånn, så um, sommerer opp, så kan vi nevne i sporten denne gangen, at Manchester United har vel vært på tre rake nå, eller det? Fuck off. Eller fire tapper, da. Jeg får feinord da, ja. Jeg så det blir fire tapper, da. Det tre. Det tre på, ja. Okay. Ja. Sitter feinord over to. Ja. Men nå, det er Nå. Det Är det slutt. Når det har det är det nog. Man de mot North Hampton. gå. Ja, det, det, det, det så jeg det är det kan ju gå vägen det. De har vi har ju spelat mot Vad heter det der universitetet? Ehm, Cambridge. Cambridge. Vi ja. spelade ja. mot Cambridge. Det blev oavgjort det sist kan. Ja då. North de, de får vänta sig. Vad ska vi säga här? Vi säger maj. Ska vi se maj. Ja. <laughs> det blir gøy. Ja, det där det föll jag det, det gott och ja, det er alltid best å sparke nedover. De som det. ligger nedover, det er lettere å treffe med... Et, det er sant. Det er jo ganske lett å treffe generelt. <laughs> er det ikke med? Ja, kanskje med et spark også. Ja, øh, det må du sparke høyt da. Ja. Høy, over midjen, for det der er bredast. Fra midjen og... Da vi for mikrofonleveranse og, og støtte. Sør-Avdøy, Morten og Bramsen. Ja. Så, øh, til dere som hører på, som ikke har lastet ned, men du som, du som jobber i PST og hører på dette her, sånn. Ja, pyk. Nej, det spelar man man går in och hör på vad uh... vi säger när att du, du inte är inbjudet. Ja, vi ska det inbjudet, men det man det kan gott dela på Facebook kanske. Jag gör det då. Lik och dela, lik och dela, vet du. Ja, dela den och lik. Och lik Ja. Jag äppla halsen nu. Men uh, ja. Ta mig .no. Ja. För att oss eller ring 9308 9458 för din, din man kalla din kontakt in terrorismen och og, og podcast. Podcast podcast Oj, hörde du <laughs> det Tack för oss